فَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ٱللَّهُ إِنَّ بِٱللَّهِ وَنَسْتَوْعِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ ٱلسُّوٓءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليخفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقيمة انبیاء صلی الله علیه و سلم مونږ ته له ښکارا فتحه درکړه د پاره د دې هر کټه هی هر کمی معاف کی او پتا باندې خپل نعمت تمام کی او تا, تا نه غلا او ښی د دې صورت تاریخی پس منظر دی لکه په تاسو ځان پوي کوي چې بیا آینده آیات کې درته پوي د لسانوي نبی صلی الله <سؤال> علیه و سلم پچی هجرت کې خپلوا صحابه کرامو سره مدینه نه مکه ته روان شو چې هغه تب عمره وکړي چې تاسو صلی الله علیه و سلم حدیبیه پوره ورسېدی نو د مکه مشرکنو تاسو سره بندکا او وی وی چې موږ به تاسو مکه کې نه پریږدو دینه پس خبره اتره شروع شوه د کم په نتیجه کې چې یو مایده شو چې د اسله حدیبیه په نوم مشهور ده د دې مایده د افاد او شرطونو کې دا خبره وی چې په ظاهرده مشرکینو فایده خاري ده اصحاب رسول صلی الله په دې مایده بالکل خوشاله نه بلکه ډیر غمګین او خپه وو چې مونږ عمره همو نکړه او داسې شرط کې خودل چې مونږ ته ځان سپک لګي او داسې وشو چې دوی بغیر د عمره کولو واپس شو تاسو بخپله سوچوکي چې کورن د عمره د پر اوځي او واپس راشي د زړه بم سهاله وي بهر هاله صاحب کرام ډیر په ماځړ واپس روان وو الله تعالی په لار کې د آیات نازل کړل انه فتحنا لك فتحا مبینا ظاهره ادا سموعده نه دا چې پکې فت معلوميږي خود دې په نتیجه کې به هم فتوي او سم شو د موعده کې دا وو چې دراتلو والا لสุ کالو پوري به مسلمانانو او مشرکینو کې جنگ نه کیږي ځکه چې کله نه رسول صلی الله علیه و سلم مدینه ته تشریف راوډو نو هر کال وسناسه جنگ وو او د مسلمانانو ټول قوت تاسو په خوله سوچکې چې یو ملک یوزل هم جنگ وشي ټول میشد ګډوشي او چرتہ مدینہ چې یو نړی وریاست چې په یو کالو کال او سو ورځو باندې مبني وو دا هغه هر ورځ جنگ سره مخه وو او د هر ورځ جنگ په وجه د مسلمانانو حالت ډیر غرن وو چې د جنگ بندي دا مویده وشوه نو د دې په نتیجه کې مسلمانان د دې طرفنه بی فکر شو او تبلیغ ته مخ شو په دې موده کې چې څومره خلک مسلمانان شي وي دین مخکې نه وو شوی دلته کې الله تعالی فرمای ويتم تم او چله طلب په تاسو باندې خپل نعمت تمام کړي یعنی ډېر خلک چې ستاسو د دشمنان دي او بل طرف دي هغه یې وستا سو همدر جوړ او د 10 دین اسلام په ډېر ځاد خورشي مونږ غورو چې ار روان کلو نو کې چې څنګه خلک د اسلام دایره کې صف در صف داخل شو او بیا لږه مدته کې مکفته شو او هغه عمر چې دوی دی کال کې اونکړي شو نو بل کال د موعده د شرط مطابق مسلمانانو عمره تل کزا او بیا بل کال مکه هم فتشو او بیا درې میاشتپس خیبر فتحه شو نو د وختي غم او وقتی صد می دراتلو والو فتوحاتو در خلاص کو ځکه بازه وختي خلک ماندی غم ډیر شي او دا سه لګي چې هر سیز د انسان خلاف روان دي یو تدبیر هم نه پکاریږي او دا سه لګي چې لکه انسان بې بسه شو خو یا ساتي چې د شپې تیارې چې کل د شپې په اخري حصے کې ډیر شي نوم التن بیا د سحر رڼا روزي مونږ دا تجربه هر شپه ګورو او دا اوداد چون یو سول دی چې کله هم تاسو ګوري چې هر سستاسو خلاف زی نعمت مبهلی امید مبرګ دی د الله تعالی په مدد یقین اوساتې او مخکزي باقی په الله برګ دی چې هغه اسباب څنګه ستا سو موافقه او جمع کی چې هغه ټول سیزن اوشي چې کم تاسو غوړي وین سرک الله نصر عزیزه او تعالی زبردست امدادر کی او مغه دی چې د مؤمنانو په ژوندو کې سکینت نازل کړو د پاره د دې چې هغه د خپل ایمان سره یو ایمان بل زیات کړي د زما کې او د اسمانونو ټول لغخري د الله په قدرت کې دي او هغه د هر څه خبر ده او د حکمت والا ده هغه کار د دې لپاره کړی دی چې مؤمنان سړي او خزي د هميشو سیدو د پاره دا س جنتونو ته داخل کی چې لاندې به نهروونه به او چې دا هوی ګناهونه هغه ته معاف کی د الله په نز عدالت او کامیابیته تاسو سګورې چې دلته صرف د سړاو ذکر نه دي بلکې ورسره د خزو هم دي هلاکې براهراس جنگونه خزینه کوي خو رسول الله سلام دا سه خزوت چې دچا سړی جهاد کې شریک وي او خپل رسټو خپل فرزونه په بهتره طریقې ادا کوي او خپل ځمواريانه په ښه طریقې پوره نو اجر کې هغه هم د سړاو برابر شریک وي د الله پنځ ادالو یا کامیابي ده او چې هغه منافقانو وسړو او خذله او هغه مشرکانو وسړو او خذله سزا ورکي چې هغه د الله په حق له بدګومانۍ ساتي دبدې په چکر کې هغه په خپل راغلل په هغه د الله غضب راغې او هغه په هغه لعنت وکړو او د هغه لپاره دوزخ تیار کړو چې ډیر خراب زیده دوی سه دو ولله جن د سماوات او الارض د زمکه او د اسمانونو په قدرت کړې او هغه زبردستي او د حکمتونو والا ده ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واشيلا انبي صلى الله عليه وسلم مونګه د شهادت ور کولوالا الله د ترجمه د حق ایزار کولوالا کړه د حق نور ته رسولوالا د زیر ور کولوالا او د خبردارولوالا په حیثیت لګلې د پر دې چې اخلقو تاسو په الله او دغه رسول ایمان جوړي او دغه مرګرتیا وکي او دغه تعظیم او عزت وکي او سهر ما خام دغه تسبيح بیان کړئ الله تعالی رسول رو لے گلو. اغا خپل رسول رولې غلو هغه خپل ذمہ وارياني پوره او ایمان ایمانوالو ته حکم ورکوي چې تاسو د رسول مدد وکړي د هغه عزت وکړي او, او قوت ورکوي خپل ځان او مال سره د هغه مرسته وکړي او د هغه عزت او و احترام کوي او ورسره د الله تعالی ذکر هم کوي انبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم کم خلکو چې استاسره لوز یعنی بد کولو او په اصل کې دا لاسره لوز کولو دا هوی په لاس باندې دا الله لاسو اوس چې څوک دا لاز مات کی نو دغه د بی لوزي سزا به دغه خپل ذات باندې او چې هغه لوز پورا کړو کم چې هغه د الله تعالی سره کړی دي نو ډیر زرباله هغه لوی اجر ورکی بته رزان تر افته اشاره ده چې عثمان رضی الله تعالیونو د 300 لس لوې وسلم د سفیر په حیثیت د مکی خلکو سره خبرو اترو نو نشته مشهور شو چې حضرت عثمان رضی الله تعالیونو شهید کړي شو نو دغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مرګرونو بیت واغښو چې د اوی د شهادت په بدل اخلو دغه وخت مسلمانان د مکی نه صرف 12 ميله او د مدینی نه 300 ميله لري او اوی سره صرف یو یو ترني نور هیڅ نه وو خټو ډیر جوش او جذبه سره صلی وسلم سره وکړو دله ثلاثه مسلمانانو دا جوش او جذبه او دا قربانی دمره خوخه شوا چې وی ویل چی دا به دوی د الله رسول سره نه دی کړې یذ الله فوق ایدیهم بلکې د الله سره عبادت کړې ده خبره ده چې د الله دین لپاره انسان چې قرباني ورکول او اعظم وکي نو دا داس انسان سره کمټمنت نه وی نه په بل چاحت سه احسان وی زکه چې تاسو چرته هم یو زید الله د دین لپاره کار کوي نو دا چې انسان نه کوي او نه په چ احسان کوي <سؤال> او د بلچا د فائدې لپاره هم نه کوي بلکې د دې کې ټولې فائده ستاسو سره ده مثلا انکزه تاسو ته سبق خایم نو دا زما په تاسو احسان نه دی او که تاسو راغلې نو په دې کې تاسو په چا بل شي احسان نه دی بلکې موږ ټول خپل خپل فائدو د پرد الله خاطر کور نه روزو نو موږ شان چې د دین کمکار یې نه کوي نو همشې دا سوچ وکړه چې دې کې زما خپله ده او که تاهي کوم نو نقصان هم زما خپل دی او که mehnat خپل فائده مې انبي صلى الله عليه وسلم د ارابانو کې چې کوم خلک رسو پاتې کړي شي وو اوس به وي ضرور ته له راضي اووي بچي مون خپل مالونو او بال بچ مشغول ساتلی وو تز مونږ د پاره د بخنه دعا اوغړه د سخلکو دا, دا, دا عادت وی چې د قربانی وخت کې او بیا رس تر راشي چې زمونږ د پاره هم دعا اوغړي چې خدای مونږ او بخي مونږ ډیر ګناغ aranيو د خلک خپل جبو هغه خبرې کوي چې د دوی په کې نه دوی ته اوایاخه چې دا خبره ده نسوګ دي چې تاسو په مملکه د الله د فیصله د بندول سره اختیار هم ولري کل تاسو ته څه نقصان یا نفد رسول اوغړي 36000000 نه خاصه لا خبر دي خاصل خبره اغن ده کوم چې تاسو وایي بلکې تاسو ځا خیال وکړو چې رسول او مؤمنان بخل کور ولاو ته هرگز واپس را دا دوی منافقینو ته اشاره ده چې چا چې دا خیال وو چې دوی واستلې دي د دشمنانو زیاته نوبش وران نشي او موږ تخلاص شو خو مسلمانان خو ټیک ټاک صحیح سلامت واپ راغلل نو بیا دا وی رازی کولو لا را رسیدا او دا خیال ساسو زده نه تا ډیر خوله کېدو او وی ډیر خوشاله شول چې مسلمانان و اوس واپس نه راځي او تاسو ډیر خراب ګمانونه وکړل او تاسو پزړه کې ډیر خراب خلک دا وی دا خیال چې زمونږ د حرکت نه به خبر نشي خو الله دا وی په ذریعہ ټول راخ را کړل دینه پته لګي چې موږ پزړه کې څه بد نیت یا د خلاف سوچ ساتو یا سهم کوته هیڅ کو نو کې چې خلکو ته پته ونه لګي خو الله هر څه معلوم دي بیا هم اک خبره ده چې دا د چا انسان باندې احسان خونه دی مملک خدای الله سره ده کم خلک چې په الله او دغه پر رسول باندې ایمان لری نو دغه سي کافیرانو د پاره موږ د غرغندو هور تیار ساتل دي د اسمانونو او د زمکه باشایی خاص الله د پاره ده دغه خپل خوخه ده چې څوک ماف کای او چاله سزاور ورکای او هغه بخلو والا مهربانه دي څوک چې تاسو د غنیمت د مال حاصلولو د روان شي نو دا رس په دې کې خلک به تاسو ته تا ضرور وای شي موږ هم پرېږده چې درسره لاو شو دوی غوړي چې د الله فرمان بدل کی. دویته صفاء اوه یا شیخ تاسو زموږ سره هرگز نشئدله الله مخکې نه دا فرمایلی دی دوی بوي چې نه بلکې تاسو زموږ سره حسد کوی کو حالکه خبره د حسد نه ده بلکې د خلک په صحیح خبره ډیر کم پويږي ډیر دی. څه پد کېدو والو عربیانو ته اوه یا چې ډیر زره تاسو دا داس خلکو سره د جنگ کولو لپاره راو بللی شي چې اوه ډیر زوره ور دي تاسو به د اوه سره جنگ کوي یا به هغه اسلامی شي په هغه وخت کې کچره تاسو د جهاد حکم اومنه لو نو الله به تاسو له خه در درکي او که تاسو بیا لګ د مخکني پشان مخ وړو لو نو الله به تاسو ته درناک سزا درکي کچره اوند ګډ او مریض جهاد له ران شي نو هیڅ پاک نشتا سوچي د الله او د هغه رسول حکمونه مني الله باغه داسه جنتونو ته داخل کی چلانې به ته نهرونه وېږي او سوچ مخ وړو د چانه الله د هغه رسول الله غلبه درناک ځاب ورګي یا څو تیچه دلته د ایمان خبره نه ده دلته صرف د عادت خبره ده ایمان خټولو کی وی خو د جایزه خبره ده چې اته هم شته او کنه لقد رضي الله عن المؤمنين الا د مؤمنان خوشاله شو څوک چې هغه ای ادونی لاندې استاسر لازم یعنی باد کولو داوی د ژوند حال هغه ته معلوم وو نزدې په هوې باندې سکینت یعنی اطمینان نازل کړو هغه لای په انام کې نزدې فت ورکړو او ډیر مال غنیمت ورکړو چې هغه به ډیر زر حاصل الله زبردس او حکم دی الله ساسو سره د ډیر مال غنیمت وعده کوي چې هغه با تاسو واخلي فوري طور خو دا ادافه تاسو ته نسب کړه دا اشاره د خیبر فتح او د هغه مال غنیمت تررفته ده او ساسو خلاف د خلکو لاسونه د اوچتې دونه منیکړل دپاره د دې چې دادو مؤمنانو دپاره دا یو نه خو جوړ شي او الله تاسو ته تا د دې غلاره هدایت وکي د دې علاوه هغه تاسو سره د نور غنیمتونو هم وعده کوي چې لا تر اوسه پوري پ تاسو قادر شونې او الله غو په کې هغه دي الله په هر قادر دی دا کافران خلق په دغه وخت کې تاسو سره جنگي ده نو یقینن چې په شابه تښته دي لوي او هیڅوک مرګري اومدتګار به نه مونتي دا د الله دستور دی چې د پخوا داسې اراجی او ته په د الله په دستور کې هیڅ تبدیلی بیان نه مو ام هغه دې چې د مکی په میدان کې د 160 730 د وحینا نه نکړل هلاک هغه تاسو لپاره وحی باندې غلب درکړوه او چې تاسو کول هغه لاله دل دا قوم هغه خلک دي چې کفر وکړو او تاسو د مسجد حرام نه نه او د قربانه او خانې د قربانه زیاته در رسیدونه منې کړل کچری په مکه کې داسې مومنان شې او مؤمنان خځه موجود نه وي چې اوی تاسو نه پیژنې او دا خطر نه وي چې تاسو به پنا په هي کې اوی د خپل لاندې اوچکوي او دا غې په وجېبه په تاسو باندې الزام راشي نو جنگ به انو بند کړي شوی په مکه کې ترسه لداسه کمزور مسلمانان وو چې اوی حجرت نه شو کولې نو دغه وخت مسلمانان د جنگ کولو شو ځکه چې کاوی حمله کولا نو هغه ډېر خلک به په هم خراب شوی وو چله پخپل رحمت کې څوک داخلو لغړي چې هغه داخل کی که مؤمنان اجدا شوی وي نو په مکه کې چې څوک کافرانو او ویل به ضرور سخت سزا ورکړي دا وجه ده چې کله دې کافرانو په خپل زړونو کې د جاهلیت زد را کړو نو الله تعالی خپل رسول صلی الله علیه وسلم باندې او په مؤمنانو باندې سکینت نازل کړه او مؤمنان د تقوا د خبره پابند وساتل څکه چې هم د هغه زیات حقدار وو او د هغه اهل الله د هرڅه علم لري واقع چې الله خپل رسول ته خوب اخولې وو چې ټیک د حق مطابق وو یاد اوسه چې د حدیبی سفر د یو خوب په وجه شوي وو چې نبی صلی الله علیه وسلم لیدلی وو چې تاسو مکه کې عمره ادا کوئ نو دا خوب خلکو د الله تعالی د طرفنا یو خوشخبری وغونله او ټول مدینېنه مکه ته په ټولو کې روان شو خوب حدیبیه کې قریش خلک رایسار کړل او خلک بغير د عمره نه واپس شو نو کمزور ایمان والا خلک په شک شوک چې د الله رسول صلی الله علیه و سلم خموږ ته ویلی چې ما خوب لیدل لیدم چې مون عمره کوله نو دا څنګه چل شو ولې تاسو خوب لري شانه خوب کې خدا نو ویلی شوی چې مون دې کال عمره کوي ځکه چې سوک خلک ظاهري ظاهري سيزونه د ګوري نو هغه عموماً عمده داسې غلط فهمیانو خکار شي او کله کله په دې شکونو او غلط خپل ایمان هم وبيلي به الله فرمایي چې د الله رسول صلی الله ریشه خوب لیدلو او خبره دا ده چې لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين دا سند چې تاسو به سهار یې چیرې تلنې شي داخلي دی تاسو دا به مسجد ته ضرور داخليږئ تاسو دا به ان شاء الله مسجد الحرام ته خامخا په امن سره ورننوږئ محلقين رؤوسكم خپل سرونه بخروي او خپل ویختوب پرې کوي او په تاسو به هیڅ خیر نه وي هغه خبره معلومه واکه م چې تاسو ته معلومه نه و خوب د پوره کې دون هغه د انزېفته تاسو له در یعنی د الله تعالی د منسوبو یو خاص وخت مقرر شوی وی د هر یو کار وخت مکرر وی کله کله چي اوسیز نكيږي نوموږ ډیر پریشان شو چي دا ولې ونشو او دا کې دل پکارو او خپکینو لکه څنګه چي د خدای بیان په واپسید مسلمانانو حالو یعنی هغه یوډو پرام کېدونه د الله تعالی هغه بسكون کړل او بیا هغه دا فیصله قبول کړو نو دا حالات کې تاسو په خنیت او اراده او خو جذبي کور نه اوځي او هغه کار اونشي نو پریشان کیږي ما ځکه چې دې شی الله تعالی تاسو نه ډېر ښه کار غشتل غوړي اغه مله ده چې خپل رسول دې هدایت او حق دین سره را لېګل دي ته پاره ده چې هغه په ټولو دینونو باندې غالیب کی او په دې حقیقت باندې د الله گواهی کا کافیده محمد الرسول الله والذین معه اشدوا علی الکفار رحمهم بینهم تراهم رکعا نسجدا یبتغون فضلا من الله ورضوان محمد صلی الله علیه و سلم د الله رسول ده یو ځل چې تاسو چې تاسو چې کومه کلمه وایې الله نو دا په قران کې چرته لکلي شویده په قران کې خو کلمه رښتنه نو خبره دا ده چې الله اله الا الله په بیلګه کې دی, دی, دی. او چې چرته محمد رسول الله لیکل دي نو هغه دا څه ده هغه کس د حدیث نه انکار کولو نو ورته ویل شي چې د حدیث نه انکار څنګه کوي چې په کلمه کې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر شته او قران کی بیا بیا د الله عطا او د رسول صلی الله علیه وسلم عطا دي خو هغه ویل چې نو بیا ورته دا هیڅ او شو نو کې شي چې تاسو هم د غشان خلکو سره واسطه شي چې د غشان ته خبرې کوي نو د دې دغه صرف یو جمله نه بلکې د کلمې حصہ هم ده ذکرچه د قران پرو موږ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امنو انهه و ما تا کوم رسول فخذو چې صدر له د الله رسول الله سلام درکې نو واخلي دا نو داوم اوې د دا اساسونه راکړي دي او لذينا ما هو او کم خلک چې د غسر مرګري دي اوې په کافرانو باندې سختی او په خپل مینس کې رحم کولو واله دي among د هم الګ خپل اجازه واخلو نن سبا د دا مسلمانانو دا حال دی چې کفارو د پر نرم دي او خپل کې سختی چې څه وخت نو اوې به برکو او سجده کوي او د الله د فضل او د رضا په تلاښ کې مشغوله پیامومه دا د اهلیمان نه کو بیا دا څنګه کې دی چې مونږ د منځونه نکو او فته د زمونږه نصیب شي یعنی د مسلمانانو ډیره حصہ د پنځه وخت مونږ اپاوندی هم نکي نو الله به مونږ له څنګه په نورو غلبرا کی چې کله پوره دا صفات نشته نو بیا اکامیابي څنګه وشي ځکه اول مونږ له د صفات ځانګې پیدا کول دي د دې لپاره منډه او کوشش وکړ دي په دې باندې پر یو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ساتي چې دا هوي څه صفاتو اصل خبر دا ده چې ساس صلی الله علیه وسلم مرګ لري یعنی صحابه کرام څه معمول خلک نه وو وو هم انسانان خو سوال دا پیدا کیږي چې اوی الله تعالی څه د پاره خوښ کړي وو تاسو سوجیې سوچ کړې دې چې الله تعالی ابراهيم عليه السلام دلته رولې غلو او خپل اولاد دلته آباد کو بالکل صحرا چې پکې انسانان نووو وو او دوینیم زر کالو کې پکې یو نسل تیار شو چې په صحرا کې جن کو موسی عليه السلام کوم خو سلويخ کالو صحرا کې ګرځیدلی وو د حضرت ابراهيم عليه السلام اولاد دوینیم زر کالو د علاقې کې تیر کړل او بیا هغه یې داسې فطري خوبيانه پیدا شوه نبيادہ خدای رسول صلى وسلم په دوی کې راغله او چې ایمان وروړو نو یو محقق مرگولیت مرګولیت غویل چې دا نیشن اف هیروز دی دوی کې بده چاچا خبره وکړو یو یو کس منتخب او چنو شو دی چې هر یو بنده کې خپل زې بهترین او اهم خوبیاں دي او د دوی په لاس الله دنیا کې ایمان خور کړو د دې پارا د دې صاحب کرام رسول تعالی نو جند زموږ د یو مثال دی یعنی کوم غواړو چې مونږ کې د اخلاق او کردار پیدا شي نو لازم دی چې مونږ د هغوی جدنو اوپیژنو او د دوی د جند او کردار مطال وککو یعنی دا داس خلک وو چې دوی کې ډیره بهریوه او انتحها درجی قربانی ورکور والله هم وو وو ثونه حال انفسه هم ولهکانه به هم خصوسه ا خپله نهرووو انور به مړول چې ترسوو پورې دا بنیادی خوبیانې په قوم کې نهوي نو هغه کااب دی نه دنیا کې هم د کامیاببه دپارهڅ خوبیې ضرور وي نو چې نن د اومت ممسمهته د کمې ضرورت تي هغه د اخلاقو تربیتتي د الله اخلاق, اخلاق تکمیل دی یعنی چې صرف په ظاهر نه وي چې په ظاهر د منافقت اخلاق پکې پیدا کړی شي چې څوک او ویني نو خو کاورونکې او رسو د شیطان نه هم زیات بد په اصل کې اخلاق پکار دي او داخه اخلاق سدي اشداء علی الکفار رحما بینهم تراهم رکعن سجدا یعنی چې د کوم خلکو نه خداده چې ته به په سجده رکو او رکوع کې ونی اونن سبا مون خلکو ته نه جوړکه چې د مولا منډه ترجمه دوی کټول ورځ د جمعه د پیرون نوځګاریږي دوی بس کارو کوي اغه مسلمانان وو چې پنځه وختونه منځوي جماعت کې کولو او بیا مهمه کامیاب وو موږ دا ویلی سوچ کوو چې په مونځوخ ځای کېږي ترا هم رکان سجده یبتهون فضلا من الله ورضوانه سیماهم فی وجوه من اثر السجود د سجدو اسرات د غوی په مخونو باندې موجود دي دی. د دینه مراد صرف ادا نه دي چې په تندینه خ جوړشي بلکې په ډیرو سجدو د دوی د مخونو رنګ هډو بدلووي د اغه یو مخونه فرق دی د نورو سجدو نه کولوالو په مقابل کې یعنی دا غوی اډو نهخه بدل ده ځکه چې د دوی په مخونو د خدای خوفي اسرات راشیکنه چې تاسو په سجده کې یې نو عجزي تر کې راشي ورس کې 700 700 سر په ځمکه لګې دلیوي نو عجزي راشي چې دغه په وجه اوی خقاره پیجندل شي دالکه مثلهم فی التوراۃ دادت اوی صفه تورات کې و مثلهم فی الانجيل او په انجیل کې د اوی مثال داسې بیان کړي شوی دی کزرائن اخراج شتاله که چې یو فصل دی چې اولی دیغ زر هون ټوک به هغه مضبوط کړي یعنی په ابتدا کې چې ایمان وللو ندوی او ورکوټي بټي پشان وو او بیا تنه رو رو غټه او مضبوطه ونه جوړې شي فاستغلت بیا اغه روتو کېدو فاستوا علی سوق بیا په خپل ته نه ودریدو یو جبزر را لیهویذ بهم الكفار اغه کرونګر خوشالي د پاره د دې چې کافران د هوی په ترکه باندې اوسوځي د دې ډلې د خلکو سره چې ایمانې وروړي دي اونیک عملونه یې کړې دي الله د بخاني او د لوی اجر وعده کړی ده مغفرت و اجر عظيمه دا د دې صحابه الهجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم دا الله او د رسول صلى الله عليه وسلم نزان مو را دې کوي دا دونه مخکې د کوشش كو م کوي یعنی خپل رائے خپل خیال او اقل او خپل خبري دا وې د خبرونه مخکې م کوي ظاهره دا چې مون الله تعالی په ګرځېدو خنو او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږه مینسکه چې مونږ ته زر لاړو او د هوینه وران دی ورانډ شو د دینه مراد دا دے دی چې اسه هوې فرمایلی دي د اغه نه ورانډ مزه او ملته ودرې گئی او سرونه ټټ گئی او دا لانا وې ری گئی الله هر څو ردوواله او خبردار دی اي خلکو چې ایمان امروړي دي خپل आवाज د نبی صلی الله علیه وسلم د आवाज نه موچتوي صحاب کرام ته ادب او احترام خیلي شي چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم په محفل کې یا تاسو مخامخ وی نو تاسو صلی الله علیه و سلم اواز نه اوچت اواز کې خبرې مکووي دا ولي زکه چې تاسو صلی الله علیه و یو علم خولواله هم و او یو معلم ترغه سه خول نشي چې ترسو دا غ ادب او احترام نوي اغه خپل خبره نشي رسول ترسو چې دا خبره نو ورې د نو صحابه ته ادب خیلي شي چې خپل اواز د نبی کریم نه موچتوي د هوی موجودګی کې رورو او په خبرې کوي اومد نبی صلی الله علیه و سلم سره په هغه څه اوچته واز خبرې کوي لکه څنګه چې تاسو په خپل منځ کې د یو بل سره کوي اسنه چې تاسو اکړه عملونه ټول برباتی او تاسو ته خبر هم نه دا هر څه خو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په دور وو نو اوس دا هوی نه پس قران کې ولی باقی دي چې اوس خو نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم نشتا په تیر شوی دور کې مونږ غورو چې د صحابه کرام د حدیث مجلسونه ببو لکه څنګه چې د یو باقاعده تعلیم وي نو د حدیث با هم با و هم باقاعده تعلیم وو باکایدا باد هغه هم مجلسونه دل اصل کې چې چا د پی ایچ ڈی تھیسس هم پدې کړی وي چې په مسلمانانو کې د حدیث ترجمه ايش څنګه شوي دا نو یو میدان دی چې موږ ته نه عام طور خبرې یو نو پدې کې دا وو چې صحابه کرامو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سه حدیث یا د خبرې ذکر هم کولو نو هغه مجلس کې به ادب او پوهه احترام راشو امام مالک رحمت الله علیه پوارکه وی چې اویو مجلس کې حدیث درس ورکولو یا د حدیث مجلس قائم وو نو دغه وقت یو لړم سوزله په دوی چا کوله خو اوی بالکل خپل زینه ومن زید خو زیدل د مخ رنګ زیات شو خووی په نسېدل چې مجلس ختم شو نو یې قتل چې سوزایا د لړم ټکو خلکو تپوسوک چې دمر در سره تاسو زب څنګه وکړو نو ویل چې د الله د رسول مجلسو نو دا نه دا چې دا حکم صرف د استا ص صلی الله علیه وسلم په ژوند کې بلکې دا غینه په سم دي نن سبا زموږ د ادب او احترام پیمانه اډو ختم دي زکه خو به ادب به نسیب څوک چې د خدای او د رسول صلی الله علیه وسلم احترام نکوي نو دا غوی د خبرو به سه احترامو کی او سو پوری چې د احوی د تعلیم احترام نشتا نو بیا باقی هر څه د پاره ادب بیکاره دی او بیا دا څوک چې موږ د لویو histone احترام نورکو نو بیا د الله تعالی نه د کمېسیلې تمکو د کم اجر توقع ساتو چې د الله رسول صلى الله عليه وسلم احترام نه کوي نټول اعمال بربادي څنګه چې رسوم راغلي وو چې ځا زیرو هو او توقيرو او دلته هم ویل کیږي کی کته سو د استاسو صلى الله عليه وسلم نه आवाज اوچت کو یا داسې ورسره خبره کوي لکه چې دوستان خپل منسکي کوله خبره کوي نو بیا ستاسو ټول اعمال بربادي دي دی شي ان الذين يغدون اصواتهم ان در رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرته واجر عظيم کم خلک چې د الله د رسول سره د خبرو کولو په وخت کې خپل اوازونه اخته ساتي اووی په حقیقت کې هم هغه خلک دي چې ځړو نه الله تعالی د تکوا د لپاره آزمایي لیدي یعنی چې اته احترام کوي نو په ظاهر به هم راشي کدننه ځړه کې احترام نوي نو بهر نو به هم بیانوي بی. دا هغه د لپاره بخنه ده او لوی اجر ده نبی صلی الله علیه وسلم کم خلک چې تاسو تا د کور د بهر نه ناری وهی په هغه کې اکثر خلک به اکل دي کچره هغه ستاد راتلو پوره صبر کوله نو د هغه د لپاره به الله معفو کول و والا او والا دي او شکم اسحابه کرام صلی الله علیه و سلم سره شپه ورزو نو اووی خدا ادب احترام استکړو او ورته پته و چې څه کول دي او سنة دي کول اووی تخو د ټول رعایتونه پته ولګیدا چې هوی لسکول وو او خوگران دا و چې بدوی یا د بلې کبیلې خلکو هغه په دې عیب او احترام په تریکو نه پويدل هغه به چې څو وخت مدینه ته راغلل نه وښپکته نه د خوراک وخت نه د آرام وخت نه وې د سبلس کار وخت نه دلو خو چې کم وخت به راغلل نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور به هر பை په زور زوره صلی الله علیه وسلم نو مغښتو چې یا محمد خرج اوس داسې وخت به د صلی الله علیه وسلم په تنه چې تاسو صلی الله وسلم په کومه حجره کې دی به حجره په حجره چغوهلې او یو عجيبه هنګامه به جوړه کړي نو دلتا ویل شوی دی چې اکثرهم لا یاقلون چې دوی عقل نه لري یعنی د عقل تعلق هم د احترام سره دی ځکه د صورت نوم الهجرات شو ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم الا كان خيرا لهم کچره اوی ستادر اتلو پوره صبر کوله نو د اوی د پاره بهتره الله معفو کوله والا او رحم کولو والا دی یعنی ک انسان خپل اسلو کی نثیر گناهونه بې معافی یا هل نه آمو ان اینجا عاکم فاس کوم ان تصب قامه بجهالت فصې هم الله ما فال تمناادین ا خلکو چې ایمان کچری کچریی فاسق تاسو ته سه خبر روړي نتحقی کې کوي اسنه چې تاسو یوی ډلیته په نپهه کې نقصان ورو شووي او بیا په خپلو کړو پهشیمان یا دلته دما شريده اصلاحات مبارکه سو خبر دي عموما کی ګدا چې اکثر یو انسان د بل انسان سره غلط فهمي یا حسد شروع شي نبي هغه غواړي چې هغه بل ته نقصان ورکي نو هغه په آرام نه نور خلخ هم ځان سره ملو کی ګروبندی جوړه کی یو سره خبره کوي بل سره خبره کوي او بل سره او ډیر ځان سره یوځای کی اوس چې د کم بنده سمفاد سم یا خپل سوچ وي نو هغه مخکې رسول د هغه بازه اوقات ریښه خبره اووي او, او کله د خپل مرزه او مقصد پورکول د پاره د روحوم شامل کی. داسه وقت چې خلک د دوی مظلومانه خبره واوري نو د اغه نه متاثر شي او د اغه خلاف بعضې وخت ناحقه اکر او وایو کې نو داسې وخت ډیر احتیاط وکار دی خصوصي تور باندې کله کله چې سوق د بل لپاره کې صداسه خبره وروړي چې تاسو له سره عملی اقدام کول وی سئ اکشن در لاغشتل وی یعنی تاسو له دغه خلاف د مظلوم مرګرتیا کول وی نو اول تحقیق وکي بیا ور مخ کشي خداسه په قتل وی چې بعضې وخت خلک راضي او تاسو سره کم قسم خبره کوي د نورو خلاف بدګومانی لپاره او وړ بدوله لپاره دخلکو عموماً په طریق سره وی چې راشي خبر او کې چې تاسو خبرې د فلانی نه بیا به وی چې خزې پرېګده اوس بل بند په تجسس کې شي چې انته ماته وایا بل به ورته وی چې انته به خپګیږي خو یو خبره ده خاص طور باندې د 10 کس په اړه کې چې د هغه او د پمینس کې دوستی وي بیا به وای چې نه وایم ته وخپه شي مړ بس خبره پتنه ده اسنه لېبد کې راشي پته نو وایم کو نو وایم څوکم بل ورتوي چې نه خدای ما تو کوله ولاله ته وایم کل ورتوي چې خاص سبب درته و بیا به درته و او بلکس کس به او خاص طور چې کم خلک چغېل خور وي او هم دا کار کوي چې استا برکه را ته خبره پته لګیدل ده بیا به درته شرط ذکر وکم نو اوس د خبرو او گفتگو او گفتوګو اقامنس سمکسدوی یو کس پهparam ناس عبادت وکي یا بس سبق وې څوک کور کې بچو ته ګوري یا د بچو به د سکول کار ورسره کوي او فون برآشي اوس څوک په خپل پریشان دي نو ورسره به تا هم پریشان کي سخيبت بدر توکي او تا به هم پکې شامل کي او خاص طور بیا مامله هغه وقت نو رحم خراب شي چې تاسو د پاتې په تور نو فرمای چنا د چا مرګرتیا نو اول فتبينو اول ته پوسو کي د ماملي حقیقت معلوم کي بیا مرګرتیا کوي اسنه چنا دانه کي پچا غوسه شي بیا رستو پشیمانه شي چې دام سو کړل ما ته خوړو پتنوه ولیدو کشو نو چې الله عقل درکړې دي نو ولیدو کشو نو د چا مرګرتیا او مدد کولونه اول د غو ظاهري جړاګانې مګوري د خبرو حقیقت معلوم کي فرمای وعلم ان فیکم رسول الله خپوی شي چې تاسو پوهیئ چې د الله رسول موجود دی کچره هغه په ډیرو معمولاتو کې تاسو خبره منل شروع کی نو تاسو په خپل په مشکلاتو کې پریوزئ یعنی د تاسو صلی الله علیه و دا طریقه و چې اول وای ته کولو اکثر چې بده خبره اونم منل شو نو هغه و په ځړ کې خپکېدل نو فرمای چې نه که تاسو خبره اومنه نو تاسو ته بګرانې شي و خللات تاسو ته د ایمان محبت درنسب کړو او هغه تاسو ته د ځړکه خښ او کفر او فسق او نافرمانی درته بدخ کار کړه دغه خلک د الله په فضل او احسان سره پنيغه لار روان دي او الله علیم یعنی د هر څه خبر دی او حکم یعنی د حکمت والا دی او کچره د مومنانو دو ډلې په خپل مینس کې اوږنګيږي د هغه په مینس کې سه لوګي ینی جن کولو والله جګړ ته مطر دی بیا کچری په هوی کې یوه ډله په بله ډله باندې زیاتی وکي نه د زیاتی کولو واللا او ډله سره اوجنګې کوي ترد پورې چې هوی د الله کمته واپس را شي بیا کچر هوی واپس را شي نه د هوی په منز کې په انصاف سره سلو کوئ او چرته خدا چې خلک په جګړه ووینی نوباې نور خلک پهکې هوور لګولو د پااره شیطانی ل شي شی. و او انصاف کوئ ان الله یحببل مقصین ځکه چې الله تعالله انصاف کولو والله إنما المؤمنون إخوة مؤمنان خد يوبل روندي فأصله بين أخوائكم ندخبل روو ترمنزا تعلقات صحيح كوي واتقو الله لعلكم ترحمون ودى اللانا او يريده امد دي چه پتاصبه دي رحمك ديشي دلتا مسلمانانو تا يو برادري ده إنما المؤمنون إخوة دا دي عمل سبود دهج ده موقع دا چ ټول یو مناسق ادا کول له راغونوی د یو کور توافق یو ځای مونسکي ټول مسلمانان چې د هر رنگ نسل او علاقې وی چې کلمې ویلې وی نو که هغه ډیر غریب وی غلام وی خوستا سرور دي انمل مؤمنون اخفه او انسانی تعلقات د مومنانو خپلو کې تعلقات حقوقو او ټیکولو لپاره کوشش وکردي ولی ځکه چې خطا لکوي نو دین بوي غنی تعلقات خرابول کې د دن نقصان دي مسلمان چې خپلو کې شي نو او ته ذاتي نقصان بسوکات نوي خو دین تدیر نقصان شي زکخو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لدی چه زتاسو تا دا منز او روجی او خیرات نه خصیز او نخیم؟ اللہ اخبرو کم بی افدلی من درجت سیام و صلات و صدق قالو بلا خلق ویل چه ولینا یعنی داسکار در تا او نخیم چه کم منز روجی او خیرات نه په درجہ کے افضل دے نتاسو صلی اللہ علیہ وسلم اویل او چې پلو کې جگڑی کولو والاو که صلح او کئی ځکه چې جگړه والا ده دین خريلوواله ده د دین صفایا والا ده دین تاسو اندازه کول شي او هم د کښانتي په خپلو کې بګړ او فساد او چښپلو کې تعلق خراب شي تاسو به کتلی وچی نه مونز اخوند کی او نه سبب سکار کې جوړه لګي نور نیکیا نه نکیږي او چې کمی وي هغه هم د فساد په وجه ځای شي هغه هم صفاشي ځکه فرمای چې مؤمنانو منسکي سلوک کوي د مؤمنانو باهم تعلقات باره کې تاسو وسلم فرمایلی دی چې د یو مسلمان په بل مسلمان ژوند مال او عزت حرام دي یا نج څنګه څوک وځل حرام دي مل پټول حرام دي د غشان دغه عزت ته نقصان رسول هم حرام دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مسلمان د بل مسلمان رور دي په ظلم نکي دغه مرسته نه پریږدي اغه سپکي نه یو انسان لا دم رشر کافی دي چېغه خپل مسلمان رور بیسټي کوي ینی د بد سړ نه خدا ده چې غ خپل مسلمان روور ذلیلی او د لا په نظر کې او هغه په خپله ذلیوي سووک چې د نوور ذلی ر کولو کېیختوي اصل ک هر انسان کې د ن د ځان او چ یو غل پرته چې زما خبره د ولو نو چتهوي چې زد د ټولو کې خلګم او ټول د زمات ریف کوئ زما د ټول عزت کوي زده د ټولو په نظر کېوالووی انسان شم نشي د کومه جذبه ده د دې ټول خرابیانو بنیاد جوړیږي او د دې په وجه چې انسان وګوري چې بل بندا زمانه مخکشو په دین کې یا نور سکار کې نو شیطان ور توسوسه وا چې چې دې رغورځو د پسېشه ذلیلکه او عموما مونږ سره ګړو چې مونږ به الوتېګو چې بل نه دې رغورځو چې کله پورې دې فلر به نو مونږ بل وی نه لګو د دې په د ډېر خرابیانو سلسله شروع کیږي مخک دې خرابیانو ذکر دي چې د دینه بچ کېدل دي حضرت سهیل بن سعد سادی فرمایي چې د اهل ایمان ګرو یو بل سره داسې تعلق دی لکه چې د سر تعلق جسم سره وي هغه د هر اهل ایمان تکلیف داسې محسوسي څنګه چې سر د جسم د هر حصے درد محسوسي ب فرمایل چې خپلو کې د مؤمنانو مثال د اوی خپلو کې د منی او یو بل درهم او شفقت معاملې کې مثال دا سه دی لکه چې څنګه د یو جسم حالت وي چې په کم یو اسف کې هم تکلیف نیټول بدن په تبه او بیخوابی کې مفتلاشي تاسو صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې یو مومن د بل د پر د خختو دیوال دی په یو باندې بل طاقت مو می اسنګه چې یو دیوال ترغه پوری قائم نه پاتې کیږي کی چې تر ټول خختې یو ځای نشي او تاسوب کتلوي چې کم دیوال کې خختې مخ کې رستوي نو دغ شان چېمونږ بلله ټ لورکو او پخپله مخکې وو نومونبه پخپله بدکارو دا بیاله خبره ده چې د نک کار کې د مخکوي خو نور د هم ځان سره کې د کې د نهور کي ځکه چې سوک د بل بد سااهري او د بل بد غواړي نو اغاصل کې پخپله بدوي یا هل الذي نه آمنو اوسا کم کارونه دي چې د هغې پهوجهمونږ د نا کې مبتلا شو یا هل الذي نه آمنو ا خلکو چیمانه مرور دی لا یخهقوموم من کاون اسا ای يكونو خیررم من هم ولا ننسام من نسن اس ا ی يكونونه خیررم اغه خلکو چې ایمان امروړی دي نه د سړی په نورو په سړو پوري ټوکی کوي کې دي شي چې هوې د دینه بهتر وي او نه د خزو په نورو خزو پوري ټوکی کوي دلته په خاص تور د خزو ذکر دي ولې چې عام طور دا سيز د سړو نه زیات خزو کوي او بیا فرمای چې کې دیشي اغه د دینه بهتر وي کې دیشي چې دچا یو خبره اونې څه او په غې اعلان یا په غې پوري ټوک کړي نو تا په پته ده چې هغه بل کار کوي دا نه ډیر خو وي ځکه چې مونږورو چې بل کس مخکشو نو هغه زلیل کول د پاره دا خبره نیسو او ورپوري خنداګانی کو او خنداکه نفسیات سوي چې ټول رايوزې شو او ورپوري خنداکو او ورپوري ټوک کو چې د ټولو نظر کې دی هغه شي فرمای چې هغه زلیل ده پته ده د الله په نظر کې دا غسه دی ولا تلمزوا انفسكم بخل منس کې په یوبل باندې دان ملګوي او مه یوبل په خراب نمونه سره یادوي خدای چې چا, چا پوری د خنده خبره ده نو هغه کې صرف زبانی نه بلکې هغه کې د بل پیخي هغه ته اشاره کول دغه په کار لباس او صورت پور خنده یا دغه عیب یا نقص رښتا د نورو خیال کول کل کله د یوبنده صدا تاسو سسخ کاری چې هغه په هغه بیل کوخ کاری یا دغه د په کغو سرګو پیښاره یوبل متوجہ کون چې وګوره دغه لباس ته دغه کپړو ته هغه خوړو په کپړو مپړو کې اډو ستريقه نه د کپړو غوستو دا خړو د خبر کول اوکل نشته یعنی په خپل ټوکی کول یا نور ته هم د دې ترغیب کول دوه برابر دي یا نور خلک دی طرف ته متوجه کول دا ټول حرکتونه دې کې شامل دي لا تلمزو انفسکم تلمزو لفظ لمز نراوت دي د لمز مانی او تشنه هم ده مثلا چټونو وهل الزام لگول اعتراض کول ایبرا وستل په یا زیرلب یا په اشاره بل د ملامت نشانه جوړول او دا هر څه هم تعلقات خرابای بیا د بد نمونه اخو دل فرمای اسم الفسوق بعد ال ایمان. د ایمان روړو نه رسو په فسکه نوم پیدا کول ډیره خراب خبره ده کم خلک چی د دې کارنه منی نشو وم هغه ظالمان ویلکیږي چې کله نبی صلی الله علیه و مدینه ته تشریف راوړو نو د مدینه د خلکو عادت وو او خاص طور باندې د ابو نسلیما قبيله چې د هر بندي دوه دوه دو دو درې درې در نمونه اخو دلې وو چې کله به نبی صلی الله علیه و سلم د چانو واغښتو نو خلکو بویل چې دا نوم ورته ماخلي په دیغه خپکیږي نو د الله رسول صلی الله علیه و سلم به پریشان شول چې موږ به ځان اخته اوم په خپکیږي نو د دیغه قبيله د عادت وو چې دوی به با خلکو باندې نمونه اخو دل. لکه چې بعضي کورونو کې او بعضي خاندانونو کې دا عادت وي بعض خداسوي کنه چې خلک د بچو د مينې نوم اخوي اورانی کی دا هم س ډیر پسندیدہ ادت نه دی چې اسنوم او مغه ورته اخلی مهذب خلک د ډیر ډیر خیال ساتي چې سم نو مخلي خوسم سم مشرو کې ډیر د هر نوم نه سوران لفظ جوړ کړي وی هر نوم یې وران وی نو د نومونو بې ګار چي دي او خاص تور داسې نومونه اخو دل چې د بل په کې تهکیر وی یا په هغه هغه اغا خپکیږي یا د سنه چې د غس خاص عیب طرف ته اشاره وی نو چې د ایمان روړو پس داسې حرکتونه چې څوک د دینه توبوونکی ووت نه نړي نوموږي ظالماندی باز خلک د جسمانی اابنو مخل لکه ګډړوند یا د هوی رستنی مذب په بنی اووی ته یود یا نسرانی ویل حال ک مسلمان شوی وی یا چا ته منافق ویل دزر حال الله ته پته ده داسووکې د چا جشمن او بیا فرمائ یا و هل نه آمو اچ من ندون بیا خلکو چې ایمان هم وړدي د ډیر غمان کولوونه ځان سااتئ ځکه چې زنی غمان ګونوي ان نه بعض دنې ولا ت جسوو یعنی د یبل راون ملهټوي کېږسه چې دشیطان کار زړو کې وسسا چول دي چې د چا پزړکی د بل خلاف څه شکر اغلو یا د چا سور کوټ مر کوټ خبرې خوخه نو خبرې پزړکی کې خوده او اوس دینو پس پسې چې تجسس به شروع کی یعنی بدګمانی راغله ولی چې ګمان خورا زی خیا خراب هر وقت انسان سانه اس څه سوچ کوي یعنی د خیالات او پتلو راتلو د چا کابو نوي خپل خیالات محدود کول ضرور شي دا په صحیح روخ ضروري لګول شي او لګول په کار دی دی کوم زموږ خپل له ده ځکه چې د بل چا متلی خلک سوچ او هغه ته نقصان ور کی. یاني که د خرابو خیالاتو یو تصویر جوړ کړې شي نو هغه با سخته تصویر خنوي څنګه چې د مادي سيزونو غندګي وي نو د کشان د خیالات هم غندګي وي چزړکی بد خیالات راشي نه لګړې هم غندشي بل ته خو نه خاري خو تاسو د ننه نه غنده نه چې کم کس د ننه نه غنده دي نو نقصان ور کوي بل چاته نه رسی تاسو چې باره کې خراب سوچ کووي نو هغه هم نوي چې تاسو سوچ کووي خو تاسو د ننه نه غنده تاسو د بل فکر خپل سوچ صحیح کوي د دې لریکولو سه طریقې ختاره کوي او وینځي چې په سټريقه هم دا پاک شي په ظاهر خو یو ورکوټه دا غو مونږ نه شبرداش کوله او چې صدا غوي نو وایو چې کله وای لریکو یی پټکو فورا به د مخ نه لریکو چې الله دینه خو زمما په شان کې نو پریزي کم رب کمرب هم ګوري نو چې مدافقر نه دي شوی چې دا غو مخ مخ بس تاسو سه وي چې په ځین اوکات بلا د بدګمانه یو په ورو ورو خلکو پرسې شو فرمایي شي ایا کوم وزن ډیر زیات ګومان نه پرهیس کوي دا سوچ مخ کوي چې دا خو صرف اخیالات دي نه سو شو نه دا ګناه هم ده په حالاتو کې چې ول خلق بدګومان نشي نبیا دویم سټپ دا وی چې تجسس شروع کی هر انسان کې تجسس فطرتن موجود وي هغه د هر څه باره کې پویدل هوړي الله تعالی دا انسان کې اخده ځکه چې د دې د برکته издګي کائنات مسخر کی دنیا کې چیر نوی اجداد تحقیقات ریسرچز دا د انسان تجسس د جذبه په وجوه ده خپل خپله خود تجسس جذبه به شي نه دي خو چې په بدکارونو ولګول شي نبيہ بد ده نو چا سره چې تاسو امریکا ورونه نوی د کولو نو خپل تجسس کوشش او مهنت په غلط کارونو ولګي او بیا جبا هم پدې کې لګي اول ژړې انوالف شي بیا دماغ او بیا جبا وله یخت بعضکم بعدو آیاحبو اهدكم ان یاک لحمه اخې معته فکرخوو او تاسو کې د سووک د بلغې بت نه کوئ آیا په تاسو کې سوک دا خوي چې د خپل ملور غخېخي ګورې شي نو بیا دغ د وښي تکې خوړل چې سوکر ر شي نو په دغ ورخورټی خوړو ته هم د چاچه نهکیېږي پاته چې دا غې مړی غوخه خړل فرمای چې غیبت کولم داسې دي تاسو صلی الله علیه و سلم د غیبت تعریف داسې کړی دی چې ذکر وکړه اخاکه بما یکره تاسو د خپل رور بارکه سدا سې ذکر کوي چې په هغه بدل کیږي یعنی په چا تبصره یاد چاپ باندې خبره کولو کې داسې انداز خلول چې هغه ووري نوبت پېلږي چا ویل چې رسول الله کداه پدی په اغه غرور کې ونوبیا نتاص صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اغهکه اغه کې موجود وي نوم دغه غیبت دی یعنی ان کانفی ما تقول فقد اخطبته وان لم يكن فيه کداه پد په اغه کې ما تقول چې کم دی و فقط بهت تهو نته په بهتان یعنی چې چا کې سنوي او تاسو خبره کوي ندا سراسر بهتان دی او په کې وی نوم دغه غیبت دی چې چا کې ثبت وي او داغه د ویلو اجازه نشته الیا چې دوی ویني نو دا غي د ویلو بده کمر اجازه ته وي بعض خلک وای چې زب بالکل ریشیا وای چې څه وایم نو دا پګښته کنا زس د روخو نه وایم دا حقیقت دی نو دا حقیقت بیانولو بلکل ضرورت نشته دا حقیقت هم ځان سره کېګ دی ځکه چې الله تعالی دا نه خوخي او بیا که دا بدی چابل چاته ویل کیږي او مراد تنه د او کسانو ترمنځ ز فساد اچول دي نو بیا دا چوهل او دا چغل هریو کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دي لاید خلول جن نه ن یوه بل ځای ک دي چقدر چغل خورور انسان به جنتته ن ځکه چې اغ د دو انسانانو مننس کې تعلقک خرابوي اول روړل تاوا ماوا کوئجنګ جګړی او فاد پوي که تاسو ت پته وي چې ک تاسو د بل خبره اوور سو فاد بهې شي نو داس خبره مه شوئ ځکه چې د خپل جنت د کور نه دمهرومه یاره د پکې او چغل خورور به جنت تهلی نه پرک دي ځکه چې کار به په جنت کې هم کوي او بیا به جنت هم جانم کې او جګړی به پکې پیدا کې او د خلکو جنبه پهکې تکلیف ککیې د جمعت الوداع په موقع نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې ستاسو بنا مال او عزت دا سپتا سو حرام دی لکه چې څنګه دا ورزه په میاش کې ستاسو په دې علاقې کې حرام دي یعنی حرم پاک کې اسنګ چې دا ورزه د میاش دا ټول محترم وي نو دغه شان ستاسو مال او ژوند او وینا بل پا بل محترم دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا هم په کبیره ګناه کې شامل دي چې یو مسلمان د خپل رور عزت او حیا پسې شي یعنی د عزت خرابولو کوشش وکي یو بل بلې څرماي چې د چا مسلمان روح عزت او حیا بدنامه مشهورول کبیره ګناهونه نکده یعنی د اغه بدنامون کوشش نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دو قبرونو تیر شو نو تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا دوانه په عذاب کې دي سپغهټو خبرو عذاب کې نه وو تاه هم اغل وي هم وي یو په چوغلي کوله او بل قبر والا به په شاب دساس کنه ځان نه بچ کولو ظاهره ده چې کبړې په ناپاکي وي نمونې په څنګه کېدو او دویمه چوغل خوري کلا دین سپته لګي چې غیبت او چغلخوري هغه بد کارونه کدي چې په کمبې انسان ته د عذاب قبر په شکل هم عذاب ملاويږي تاسو صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو تا په ته دا چې د الله نستے ټولو نغټ سود کم دي چې د چا مسلمان عزت او حیا حلال کړي یعنی باز خلک د سود نزان ساتي خو او چغلي نزان نه ساتي د بل عزت خرابوي والذین يؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتسب فقد احتمالوا بهتان و اثم مبینا چې کم خلک بغیر د قابل ملامت کار مسلمانانو خزو او سړوله تکلیف ورکي او وی لوی بو탄 او خارې گنا کوي رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي چې د الله به تر منديان هغه دي چې نظر پې ورشي نو الله را یاد شي او د الله بدترین بندیان هغه دي چې جوهل خوري کوي چخپل مرګرو کې وران راولي بے گنا خلک په سختکه اچول وړي یعنی د الله په نظر کې داس خلک قدر او عزت لایق ندي خو خلک پر اوجه کې هم د غکورنګي، حالکه روجه اساسیزده، دا هي رو سه ده، دا سبب سه هم دا چې که انسان د الله په حکم حلال خوراک پریږدي، نه حرام خوراک ده هم پریږدي، او حرام خوراک کې د ټولو نه حرام سدي د خپل مرذور غوخه خړل. خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې څوک د بل مسلمان د بیزته وخت کې دغه حمایت نکوي یا دغه پیزت حمله کیږي کی لګیاوی، نو الله به هم دغه مسلمان حمایت نکوي. چې کله هغه د الله د مدد ضرورت وي. او که یو کس د بل مسلمان احمایت داسې موقع باندې کوي چې ترته چې داغه په عزت حمله کیږي یا داغه تذلیل کیږي او توهینه کیږي نو الله تعالی هم د هغه مدد په داسې موقع کې چرته چې هغه غواړي چې الله د هغه مدد وکړي یعنی کوم غواړو چې الله د زموږه مدد وکړي زموږ په مشکلاتو کې نو چې د بل بدوی لشي یا غیبت ورپسې کیږي نو دل په کار دی چې په خپل د هم حسن اخلي او بل د هم منکي ځکه چې غیبت کول او اوردل دواړه برابر دي وېلې زکه چې ګيو غیبت کول غواړي او بل پکې احسان اخلي نو هیبت کولو والا به بیا غیبت څنګه کول شي د دې مثال داسې دی چې لکه یو شاعر خپل کلام وی او بل داد نه ور نو هغه له خپل نه ور کوي همدغه شان چې یو غیبت کوي او بل ور ورسره مرګره نشي نو هغه خوشاله نه وي نو موږ له پکاره دي چې هم هیبت نکو او صرف دا نه چې ځان ته بچ کول دي بلکې خپل خیګړله غیبت والا هم د دی دینه من کول او ام تور غیبت کمزې کیږي اغه ځکه چې چرته چې خلک راغوندي اخوان خوشاله مو کوي لکه واده یا د غم لکه چې چرته مړی اوشي چې چرته خلک یوځای ناسو نو ال تبا سناسو خبره شروع کیږي د دينه د بچي دوده پره سپه کار دي داسه وخت کې کوشش پکار دی چې موضوع بدل شي سبجیکټ يا ټاپک بدل کړئ شي نو خپو وي چې یو کس غيبت کوي نو تاسو اغه سره سنور خبره شروع کړئ اسه هم خلک ستول خبره خو په توجه سره نهوري تاسو با اکثر کټلي وی چې تاسو سبلس وای او نور بس بل سګي که تاسو چیرې په خاموشه د سمجلس اجازه واخلي نو ټول خلک هم په موضوع خبره نه کوي چې یو کس یو خبره کوي نو س خپل شروع کی او دریم سبلس خبره په مینس کیږي کی. نو عام طور هم د کڅ نو په دې موقع هم دا ټوټه اول ان استعمالوي چې کله خلک د چا بد ویل شروع کوي نو تاسو په دا سموګه بالکل سبلا اریليوانټ خبره شروع نو اغه نه بس کیږي چې اغه خبره به یک دم کټ او چې کله درنه په خپل د بل د غیبت غلطي وشي نو د سزا یا فاين یا د جرمانې د پاره نفل صدقه یا خیراتو او کای په سینه شکل کې چې دا هم دنیا کې صفای شي اوس یاد ساتي چې چا, چا پسې د غیبت کړی وي نو که هغه د ماف نكي نو مافي نشته د دې طریقې دا, دا چې تاسو هغه ته تا د بخښش دعا کوی دا هو د مافی دعا کوی چې فرشتي هم استاسو بخښش دواره امين وي دغ شان څوخی بد کوئ نو کو ممکن ووي نو تاسوغ ځای نه پاسئ غیرت وخی ځکه چې چرته به مونږ غکږ دوو چې سومره د تجو اظار کوو نه دومره به نور هم زیاد ګرمږي نو په هغې کې ډسکرش کوئ مثلا ان څنګه س کتاب را واخلي اخوا دخوا قتل <سؤال> شروع کوئ ځایبد لول شروع کوئ ک نه پاسې بیا بیا څ هم اوکئ چې کم نه بلته دا احساسو شي چې د د صدل چې سپین شته زما پ د خبروکې. نو مشکل خو منده د کنا چې زمونږ هم خپل دلچسپي باغی کوي نو بچ چې کم شو نور او طويل امغه خبرې زیاته خوخو چې په کم کې لګ د چابل چې په خبرې وي بیا هم د کس اغه نازان بچ ساتي په کم کې چې ډیر غیبت کیږي د تاسو خلکو دوستی او محفل پرېږدي چې د کم او د غیبت عادت وي او په کور کې د نننا پرشه د رانو کې د عادت وي د اووی د او ویله داسې کتابونه کیسټونه او داسې سيزونه ویلو یا او رولو لور کوي چې د کومه او خپل حساب واخلی خپل اجازه وکړي او آغا کارونه پریک دی مثلا یو کسټ موجود دی یو د کسټ ست د غیبت بدګمانی او تجسس په نوم دی کم کې چې ډیر ډیر سره دا موضوع دسکشې وی دي نو داسې سيزونه تاسو ته په توفتن نور لور کول شي یو د صد او د خیرات طریقه دا چې تاسو په چا کس رټه د چا غریب مدد وکړي او یو د صد دا طریقه وی چې معاشري کې د د خلکو تعلقات خکړي څنګه چې اوس یو حدیث تیر شو ولی زه تاسو ته تا اغه سيز اونخه يم چې کوم د مونږ اروجې او صدقينه افضل دی په مرتبه کې د خلکو ترمنځ اسوله کول سوله څنګه کیږي چې خلک به منينو سوله کیږي نو اوی راضی کولو د پاره زماو ساسو خبره کافی نه ده تر سوچه د الله او د رسول خبره اوی ته اونکو نو دا علم عام کوي چې تاسو براهراس چاته په مخ وای نه هیڅوک نه اوري نو بیا دې چې انډایریکټلی ورته وایي دا سه کتابونه دا ادب دا سه 61 مثلا مختلف مواکو باندې لکه د اختر یا سه نور سدا سه موکې باندې تاسو ورکول شي مونږ هم د دنیاوی سیزنو توحې ولې ورکو دا سه د علم او دا سه سیزنو اولې مونږ نه عام کوو دقیق دا نور سیزنو هم تاسو ورکول شي خو ورسره دا سه هم شامل کوي د بهرانه چاخت را لېګل دي چې هغه پکې وی چې مالا چا کې را را وو او ما په دراسکه ښه بو یو یو ورس جلور مې سکول ته بوتل نو ګاډي کې مې سخهال را لو چې زب ورګېګم هغه کیسټ مو لګوم کی نو هغه مې ولګولو هغه د اخرت د تیارې متعلق و وی چې دغه وخت زم ما د ژوند حالت ودل شو او زه مستقیل سوچ کوم لګیایم او ما ته چ خپل ګناهونه څنګه اوس یادېږي دینه مخ کې چرینو یاد شوي نو تاسو سره خبرې چې مونږه سره خبره د بل د الله سره وختوم د هدايت سامان کی او غستا سو پزریه وشي وتق او ان لا نيریګي د ټول خرابیان او اسلاک لکېږي چې انسان د الله نوېريږي یعنی چې ترسو پوري د الله يره اژړ کې نوي د دې خرابونو ځان بچکول ګران دي زکه تقوا او د خدای خوف ډیر ضروری دي دا په خپل نه رازي دا پیدا کول وړي تقوا د زړه د کفایت بدلیدو نوم د کنا نو د زړه کیفیت بدل, بدل کئ کی او هغه د قران او سنت تعلیم حاصلولو نه پس هم کې دي شي یا ایوه الناس انه خلقناکم من ذکر او انثى اې خلقو مونږ تاسو د یو سړي او د یوې ښځې نه پیدا کړی او بیا تاسو قومونه او قبیله جوړ کړې د پاره د دې چې تاسو یو بل او پیجنې په حقیقت کې پ تاسو کې د ټولون نزیات عزت مند د الله دی چې اغا په تاسو کې د ټولون نزیات پرېزګار دی یقینا چې الله په هر څه دی او د هر څه خبر دی د عربیان وایي چې مونږ ایمان وروړو د ویت اوایا تاسو ایمان نه دروړو بلکې دا سوای چې مونږ هغه اړه کې خدا یعنی تا شو دمدینه غیر چوپيرا وړي وړي قبيله وي دوي د هجرت نه پس اسلام قبول کړي وو خو کل اسلام قبول کړو چې دوی او قتل چې هر طرف ته خلک راضي او مسلمانان کیږي نو ویل چې مونږ ولې د کس ناستو دوي د اسلام شان شوکتو کتو نو ویل چې مونږ به هم اسلام قبول خو خود اسلام په غیرای لا پوي نه وو فرمای ایمان لا اساس په جوړونه کې نه نوته نه ده کچره تاسو د الله او د د رسول حکمونو اومنل نو هغه به د عملونو په اجر کې هیڅ کمه یې اونې کی بېشکه چهللار ډیر بخلواله او مهربانه دي په حقیقت کې خو مؤمنان هغه خلک دي چې په الله او د هغه پر رسول ایمان وروړو او بیا هیڅ شک ونکړو او د الله په لار کې خپل سر اومال مال سره جهاد وکړو او دغه ریشنی خلک دي تاسو کوئ چې دلته هم صرف د کلمې ویلو حکم نه دي بلکې بدوی عربانو ته هم ویلی چې تاسو خپل ژوند او مال خرج د ایمان د ثبوت لپاره انبي صلی الله وسلم و سلم دی دا ایمان, تا سو دی ایمان خپل دا وکولوالو ته وایا ایتاسو الا ته دخپل دین خبر ورکوي حالکه الله د زمه کې او د اسمانونو د هر چیز نه خبر دی او هغه د هر چیز علم لري دا خلک پتا باندې احسان زواتي چې دوی اسلام قبول کړي ته وایا چې د خپل اسلام احسان په ما م کوي بلکې د الله پتاسو احسان دی چې هغه تاسو ته د ایمان لار اوخوله کچره واقعي تاسو د ایمان په خپل د وکي ریشنیه الله ته دځمکه او داسمانونو دا د دا هر پټس علم دی او سچ تاسو کوی اگر ټول دغه په نظر کې یعنی چې الله د پاره کمکار کوي نو دغه د اعلان ضرورت نوی الله ته هر څه پته ده او مغا د جرو کوله کافی دي سوره کاف سوره کاف ډیر اهم سوره ده حضرت صلی الله عليه وسلم با چې د جمعې مونږ یا یو چرته الیا اجتماع با نو دا سوره به یو صحابیا رزل تعالی د تاسو صلی نه صرف د دې سوره په اوریدو اوریدو یاد کړو بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بلعجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قاف قسم بالقران المجيد بلك ذا خلق بده خبر حیران شو چې یو خبردارولو والا د دوی د خپل قومنه دوی تراغي بیا انکار کولو والا او ویل دا خو عجيبه خبره ده کله چې مونږ امر شو او خاور شو نو غنی دوباره بیا رجوندکیګو دا واپسی خود اکلنا لري خبر ده هلاک زمکه چې د دوی د بدن څخه لري هغه ټول زموږ په علم کې دي او زموږ سره یو کتاب دی چې پکې هر څه محفوظ دي بلکې د خلکو ته چې په سوه خک راغی نو په هغه وختي صفه دروغه اوګنلو په دی وجه اوس دې په شک کې پریوتې دي اخه نو دوی چرته د ځان د پاسا اسمان نه د کتلی تاسو ګوري اسمان ته هغه موږ سره هم خښ تکړو انسان هم په دې اسمان غورو کې کنه نو خپل رب او پیجني د غي وسط ته په کتو د رب عظمت یادېږي پا او پاغې کې چرته چرتنيشتم بغیر د سحاري د چت ولاردې چرتيو سوري پکې هم نشتا او زموږه کومه او غړوله او پاغې کېم هرونه خپلک اترول او پاغې کم هر کسم خشټه پټي زر هون کړل دا ټول سيزونه سترګې رنا کولو والا او نصيحت کولو والا دي د هر اغه بندې لپاره سوغ چې حق ته رجوع کوله والا وي او موږ د اسمانه برکتنا کې او بنازل کړي بیا په اغې سره باغونه او د فصلونو غلې او د کجورونو دنګل وړې ونې پیدا کړي چې د میوونو ډک غونچکونه کته پکت نيسي دا انتظام دی بندگانو ته د رزق ورکولو په دی او بو اومنګه منظمکه راځندای کووم دغه سببې دو مړو شوی انسانانو د ځمکې نه راوتل کذالک الخروج د دوی موږ کې د نو ول سلام کوم او اصحاب الراس او سمودیانو او آدিয়انو او فرعون او د لوترونو او د اېکا خلکو او د تبہ د قوم خلکو همدې روغ جن غړې لیدي هر یو رسولان د روغ جن او کړل او ده چې ځما عذاب په ہوئی باندې راغې اي موږ د ډومبنیزل پیدا کولونه اجیسو خدا خلک د یونوي پیدایش په حق لا په شک کې دي موږ انسان پیدا کړی او دا هغه پر چې کومه وسوسې روتېږي په هغه هم موږ پوي کو موږ هغه د هغه د مرای درګنه هم زیات نږدې او موږ د دې په نیغه علم نه علاوه د لیکلو والا دا غخې اوګست تر افته ناشتي او هر لیکي یو لفظ دا غخله نه داسنه روزي دا ډیر غور سره دا اورېدو آیت یو لفظ دا غخله نه داسنه روزي چې د اغه د محفوظ ساتلو د پاره هر وقت حاضر اوسېدو والا نگران موجود نه وي تاسو ګوري چرستو صورت الہجرات کې ویل شوی دی چله تااللا تجسس غیبت او بد نومونونه غل او الزام ترا او ټول سزو باندې خبرې نه پس دلته مضید تات کیدي موږه انسان پیدا کدي او دغ پهزړ کې چې کمی ویرو چتیږي پههغې هم موه پوهو چر ته به پ کوي پهړې به بنګه پټئ موږ غه د مرک نه او هم زیات نست او زمونږ د دغ پهغه اعلم نه اللاوه دو کللو والا داغی او ګس طرفته او هر سې خومونږ نه دا شي په کې را تاړو یاد نووي چې دا کل کېږي یو لغز هغه د خلینه داسنه روزي یو لغز هم کخه او کبد چې دا غته محفوظ ساتل د پاره هغه وخت حاضر زه دواله نگران موجود نه وي بي. بیا نه فرشته دومره بیدار وي چې کله کله خومون سره ناست بند زموږه خبره نهوري خو فرشته هر سوري خپل کار کوي خو تخت دي او هر هټه کې لیکي بیا ګوره هغه د مرګ اسلګه د حق سره راورسې ده هم هغه سست دي چې د او بیا قصور کې پوکي اوه له شو داده اغه ورځ چې تبه دې یوه لکې ده وجاعت کل نفس ماها سائق و شهيد هر سړی په حال کې راغی چې دا غسر یو را والا دي او یو گواهی کولو والا یعنی چې کومه فرشته دنیا کې نکل کئي خی اوګس لاس تناز او مغوې په د حشر میدان کې د قیامت په ورځ 19 او خپل ذات بوزی بوزي لقد كنت في غفله من هذا د دې سيزنه ته په غفلت کې مونږ درنه پرده لری کړه کوم چې استامه ختوه او نن نظر ډیر تیز دي دا هغه مرګ اوویل او ما ته چې سوخ حواله وو هغه دا دی حاضر دی او کوم کړې شو وګورځوي د دوزخ ته هر یو سخ کافر چې هغه د حق سره په ضد وو خیر منی کولو والا او د حد نه اوریدو والا وو په شک کې پروت وو دا الله په اړه کې یو دین په شک نه دی پکار ځکه چې هغه شک او علمي یقین کې بدل شي دا ودالله سره بل خدای جوړ کړو او غرزوی هغه سخت عذاب تا داغه مرګری ارجو کړو ای خدایا ما دې انده سر کشه کړی بلکې دې په خپل په ډیره لری گمراهه کې په جواب کې حکم اشو مکا او ای شو زما وران د جګړې ما تاسو مخ کې د بد انجام نه خبردار کړی وای زما په دربار کې خبره واپس کیګنه او زه په خپل بندګانو باندې ظلم کول واله نه يم یوم نقول لجهنم فلم تلاتی وتقول هل ممزيد په کوم ورځ چې مونږه د دوزخ نه تپوس وکړو چې آیته ډک شوي او هغه چې نور ششته یاني تم ری ډیر خلک په دوزخ ته اچول کیږي ځکه چې یو بل ذکر راغلی دي چې لامل ان جهنم من الجنۃ و الناس اجمای نبی صلی الله علیه و سلم په یو حدیث کې فرمایلی دی چې جهنم کې به ګونانګار اچول کیږي او هغه زیاتی طلب کوي وایي بچي هل می مزید قنور وی نوغهوم راولې نور هم راولې زه ټول راغونډول شم تر دې پوري چې الله تعالی به قدم کې دی نو جهنم به وایي چې بس بس یاني هغه به ال شي يوم نقول لجحنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فكم ورس شمونګه د دو دوزخ نه ته پوس اوکو چې آیات ډک شوي او هغه وای چې نور سچته او اصل فت الجنه للمتقين غير بعيد او جنت به متکیانو ته ورنږدې کړي شي لکه بهم لری نوی حکم به اوشي د اغه سس دې چې تاسو سره به evade کېدله خو جنت د چا د پاره دی توجه سره ووري د اغه سړی د پاره چې دې رجوع کولو والا او ډېر حفاظت کولو وو کبیل دو بدر الرحمن یریدو من خشی الرحمن بالغیب او چې درجو کوله ولا ژړس راغله دی وجاء بقلب منیب او چې درجو کوله ولا ژړس راغله دی ادخولوا بسلام ورننوځي جنت د سلامتیا سره خو دلته تاسو ګوري اهل جنت کې چې کم صفته نه دي هغه ډیر مهمه دي ډمبه صفدا دي چې هغه به خدای ته رجوع کوله ولا وی کل اواب دا چې بنده چې نافرمانی پریکتي او د او خدای ته رجوع د نفس خوښی پریکتي او الله د منلو لار واخلی چې چerte ګنا ویني نو التنہ را واپس شي دا نه د چغلتی او ګنا کې خوشحاليګي او پاغې کې د پروتوي او بیا حفیظ حفاظت کولو کولوالا یعنی د الله د حدود حفاظت کوي د فرایز حفاظت کوي د غد حرمتونو او د امانت خیال ساتي او د دې ټول سيزونو حفاظت او بیا غایبانه تور الله نه یره یعنی د الله نه داسې ریږي لکه چې هغه مخ مخ او بیا قلب منیب سره راضی بیا بیا الله ته رجوع کوله والا یعنی کتابنما ستن یا کمپس چې چر ته تا هم تاسو یې پزماکا یا, یا پاسمان د غیرو خوم یو طرف ته وی چې اصلی مسلمان وی نو هغه د دنیا کې په کم ځای کې هم وی هغه امریکا کې وی او که افریقا کې وی کوی کې وی او که په هر بازار کې سکول کې وی که hospital کې خدا غزله الله ته متوجو وی هغه ته هر ځای کې د الله تعالی احساس وی دا سه خلکو د پاره ویل شوی دی چې او د خلوه به سلام نن نوځي دی ته په سره دالیک یومل خلو د د همیشواله ده له لهما یشاؤنا فیها ولدینا مزید التبه دا ہوئی دا پارا آغا هر سوی کمچه اوئی غواری او زمونگا سرا دا دینا هم زیاد دیرس دا ہوئی دا پار دی تو خواردو سوچ نشکولی یعنی چه سن امتونا اللہ سردی دمرا خستاس و خواهشات هم ندی وكم اهلكنا قبلهم من قرن مجددوینه مخکي ډير کومونه هلاك کړي دي چې هغه دې دوینه ډير طاقتور وو او د دنیا ملکونه چاړ کړي وو لوي محقق ډير تحقیقات او ریسرچز کولو والا وو نو آیا هوي د پنازه بیا اومنتو یني د لا د عذاب نه بچو په دې تاریخ د عبرت سبق دی د هر چا د پاره چې ژړلري یا خبره په توجه سره اوري امونګاس مکه او اسمانونه او د دې پمینس کې ټول سيزونه پښبکو ورزکه پیدا کړل او مونګله اسسټډواله ایرانغه نو اې نبی صلی الله علیه وسلم کمی خبره چې د خلک جوړي باغې صبر کوا او د خپل رب د هم سره د غت تسبيوايا نور ختل او د نور پرېوتل نو مخکي او د شپې په وخت کې بیا د غت او د سجدو ته وزګریدونه رسته هم او ووره په کوم ورس کې आवाज کول هر سړی ته د نیسدېنه आवाज وکي په کوم ورس کې ټول خلک د حشر چغه ټیک ټیک ووري اغه به د مړو د راتلو ورسوي خاصه مونږ ژوند ورکو او مونږ مرګ راولو او خاصه مونږ ته د ټولو واپس راتللی په اغه شکل ازمکه اوچلېږي او خلک دا غینه روزي او په منډه منډه رازغلی دا حشر یعني د خلکو راغوندول مونږ ته ډیر ساندی اې نبی صلی الله علیه وسلم کوم خبره چې دا خلک جوړي هغه مونږ ته ډیره معلومه دي او ساده کار نه دي چې د پدوي باندې خبره په زور پدکېر بل قران مې يخاف وې پسته د دې قران په ذریعہ هر اغه سړي ته کوا څوک چې زما د خبرداري نه يره کي یني د نصيحت ټوله نخ او موثر طریقہ د الله تعالی د کتاب دی او د دې نصيحت ټوله د پاره عام دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك علیک. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته